Схоже, було на початок шторму, який набирав і набирав сили. Хвилі вищали і вищали, ладні були змити трибуну разом з оратором. Головуючий, змушений вдатися до крайньої міри, постукав по мікрофону олівцем, якось винувато і непевно нагадав присутнім. Товариш Підвалюк висловлює власну думку. «Ви можете сказати свою, ми й дамо слово. Прошу дотримуватись порядку» і повернувся до оратора, який трохи розгубився від тієї несподіваної реакції присутніх. Для Підвалюка завжди було правилом непохитним і несхибним ще з піонерських років. Коли є думка, то треба її негайно підтримувати. А першим виступив для того, щоб іншим показати приклад – а то є, мабуть, таким як кушки, котрі не відають, як себе тримати в цій несподіваній ситуації. Продовжуйте, без ентузіазму кинув головуючий. Підвалюк плів словесне плетиво далі, примацьовуючи слово до слова, надаючи їм імперативного тону, але імперативний тон чомусь ніяк не вдавався ораторові. Слова як слова. Зрозумілі, розхожі, але видавалися в устах редактора приблудними. І все ж він з усієї сили рішутиться. Перший секретар порушував колегіальність, не прислухався до голосу членів бюро. А де ж ви були підвалюк, як член бюро обкому? Чому мовчали? Може, чекали цього пленому? Ці запитання пролунали з залу, і застигла знову тривожна тиша. Оратор стояв у позі тик-мик, а вже ж не сподівався на подібний несподіваний нюанс, і тому не продумав відповіді, готуючись, мабуть, вночі до виступу. Питання ставив Григорій Федорович Коваль. Дивно, підвалюк з образою блимнув на Коваля, він так прославив район, а отже і секретаря на всю Україну. Хіба не читали, як київська газета похвалила в огляді? Коваль мав бути вдячний йому, редактору, на все життя, і на тобі. Таке підкинути запитаннячко. Оратор знову спантеличено блимав на Коваля. Гм. де він був? Тут був, не в Америці. Дивний цей Коваль. Він давненько помітив тут дивакуватість, ще будучи в районі з десантом. Хм, де був? Розумні ні враз усі стали. Хто ж сподівався, що таке змелиться, таке скрутиться? Справді дивак коваль. Хто й коли чув, щоби на бюро живого секретаря в живі очі отак, от як він сьогодні? Теоретично, звісно, він має право на критику. І в статуті. І в інших партійних настановах записано. Але практично? Хм. А як розібратися? То ти, ковалю, невдячний. Вон хто ти. На всю Україну славу рокотали. Чи кожному секретареві райкому таке пощастить? Дивись. Потрапить твоє прізвище на око кому треба. І випурхнеш ти з провінційного сільського гніздечка у високе орлине. Але коваль цього чомусь не тямить. Бач, як розгнівано ніздрі ходором ходять. Немов підвалюк не підносив його, а ображав, який невдячний люд пішов. З тими думками підвалюк солідно, не кваплячись, склав папочку, з якої він завжди виходить на трибуну, кахикнув, без ніякогісінької потреби в кулак. І сказав не вельми переконливо і притишено головуючому. У мене все на даному етапі. Хоч присутні розуміли, а вже ж не все. Зупинив на півслові розхвалений секретар райкому. Ішов до президії підвалюк зовсім інакше, ніж біг на трибуну. Усім здався змалілим, змізернілим. Дозвольте мені, енергійно підняв руку Коваль. Головуючий помітив руку, оголосив. Слово має перший секретар Великого озерського райкому партії товариш Коваль Григорій Федорович. Коваль не йшов, коваль біг на трибуну. Немов ті долі хвилини мають якусь вартість. Високий, чоластий, спортивного виду чолов'яга, з коротко підстриженим, рівним русявим волоссям перепеченим степовими вітрами, довгообразим худорлявим обличчям, яке поворали дві глибокі зморшки зверху вниз, схопився цупкими руками за трибуну, наче боявся, що хтось його може відірвати від неї. Товариші, як більшовики, що сповідують демократичний централізм, підтримуємо думку Центрального комітету Компартії більшовиків України. Але мені хочеться вогонь критики, спрямувати не на першого секретаря обкому. Ми його шануємо і разом з тим розуміємо. У керівника партійної організації області мали місце названі шановним високим представником серйозні недоліки в роботі, як і в кожного з нас. А критику повторюю.